Scenată dramatică într-un act de Anton Pavlovici Cehov Se petrece pe o scenă într-un teatru de provincie, Noaptea, după spectacol. Vasili Vasilici Zvetlovidov, În costumul prorocului Kalhas, Iese din cabină cu o lumânare în mână. Bună treabă, frumoasă pățanie, am adormit în cabină. Spectacolul s-a terminat de mult. Toți au plecat în teatru. Numai eu am rămas să de unul singur. Ah, hârbătrân! Hârbătrân ce ești? Ramolitule! Se vede câte-ai chiar bine de a dormit pe scaun. Bravo ție! Frumosă-ți Egorca! Egorca! Diavole! Petrușca! Ați-a dormit, breste mașilor, luav artor, drace, subaie, gorca! Au plecat. Ștepomenesc ca un la furisiți. Ah, Îți beat, uf, în cinstea sărbătoririi mele, am turnat în mine atâta vin și bere, Dumnezeule, tot corpul mă arde, iar gura mi-e cauiască, mi-e silă, ce tâmpenie! Te-i îmbătat negi o bătrâncie și nici nu știi barem de ce. Uf, Dumnezeule! Șalele mă dor! Capul în vâržeie! Uf, uf, uf, mă ia cu frig, iar sufletul mi-e rece și întunecat ca un mormânt. Dacă nu-ți pasă de sănătatea ta, ai barem mină de bătrânețe a ta, caragiosule! Bătrânețe, bătrânețe! Oricât m-aș grozăvi, orice-aș face, orice-aș drege, mi-am trăit traiul, am 68 de ani bătuți pe muce, respectele mele, nu-i mai poți întoarce, cupa gata s-a golit și n-a mai rămas decât o picătură pe fund, n-a rămas decât zațul, da, da, o picătură pe fund, da, da, Vasiușa, vrei, nu vrei, A e timpul să joci rolul mortului, Mortea. Nu-i departe. Uite, de 45 de ani sunt actor și parcă văd teatru noaptea pentru prima oară. Da, pentru prima oară și e destul de interesant ca la lupii, dar nu se vede nimic. Se zărește nițel cușca suflerului, pupitrul, loja oficială, dar încolo beznă, o groapă neagră și fără fund, Parcă ar fi un mormânt în care se ascunde însăși moartea. Rrrrrrrrrr! Ai, ce frică, Trage din sală ca pe hornul unisobii. Aici e locul cel mai nimerit să chem spiritele. Te apucă groaza, firar al dracului! Aaa! Ah, mă trece un fior pe șira spinării. Egorca! Petrușca! Unde sunteți în pelițaților? Doamne, doamne! Mai pomenesc și de diavol, Dumnezeule! Termină cu vorbile astea! Termină cu băutura! Ești un hodoroc cu un picior în groapă! La 68 de ani, oamenii se duc la biserică, se pocăiesc înainte de moarte, pe când Tu, Doamne Dumnezeule, vorbile astea de șanțate, mutra asta de bățiv, straile astea de păiață, mi și silă de mine! Mă duc repede să mă schimb! Mi-e groază a-și rămâne aici toată noaptea, aș muri de spaimă. Cine ești? Ce vrei? Ce cauți? Cine ești? Sunt eu. Care e eu? Eu sunt Suflorul Nikita Ivanici. Eu sunt Vasile Vasileci. Dumnezeule. Tu ești Nicitașca. Da. Dar ce? ce e cu tine aici? Noaptea dorm în cabină, dar vă rog să nu mă spuneți lui Alexei Fomici. N-am unde să mă culc, vă rog să mă credeți. Tu ești ca da. Doamne da. Dumnezeule! M-au chemat la rampă de 16 ori, mi-au trimis trei coșuri cu flori și alte daruri. Toți erau în extaz, dar nu s-a găsit niciunul care să-l fi trezit pe bătrânul ăsta bețiv și să-l ducă acasă. Îți bătrân, Nichitușca. Da. Am 68 de ani, sunt bolnav, sărmanul meu suflet se chinuie. <gântu -i> nu pleca, Nichitușca, îți bătrân, neputincios. Mi-a venit vremea să mor, mi frică, mi-e frică. E vremea să vă duceți acasă, Vasile Vasilici. Nu, nu mă duc, n-am casă, Doamne, nu cumva ați uitat unde stați? Nu vreau să mă duc acasă, nu vreau, acasă singur n-am pe nimeni, Nichitușca, nici nevastă, nici copii, sunt singur ca vântul în stepă, am să mor și nimeni nu o să-și aduc aminte de mine, mi-e teamă de singurătatea mea. Dar eu sunt. sunt viu, în vineri mele curge sânge nu apă, îs nobil, Nichitușca, de ne-am ales. Da. Până să cad în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ce chip eram, frumos, plin de demnitate, curajos, înflăcărat. Dumnezeule, unde sunt toate astea? Și ce artist am fost, Nichitușca. Da. Și acum, unde timpul ăla? Dumnezeule, mă uitam mai dina ori la groapa asta și mi-am adus aminte de toate. Groapa asta mi-a mâncat 45 de ani din viață. Și ce viață, nicătușca! Mă uit acum în groapa asta și văd totul în cele mai mici amănunte, ca și chipul tău. Entuziasmul tinereții, încrederea, pasiunea, dragostea pentru femei. Ah, femeile, femeile nichitușca. E vremea să vă duceți la culcare, Vasile, Vasili? Când eram actor tânăr, când abia început să-mi iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânără, inocentă, înflăcărată ca zorle unei zilei de vară. Sub privirea ochilor ei albaștri, în fața surâsului ei minunat, orice umbră se risipea. Într-o zi mi-amintesc Stam în fața ei, cum stau acum în fața ta. Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, catifelați, adânci, plini de strălucirea tinereții. Beat de încredere, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a fi soție. Și dânsa mi-a spus. Lasă-te de teatru, lasă-te de teatru, Percepi, putea să iubească un actor, dar să-i fii soții niciodată." Mi-aduc aminte când în ziua aceea jucam un rol în grade, măscărici, jucam și simțeam când se deschid ochii. Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă, că totul e fantezie și minciună, că eu nu eram decât un sclav, un măscărici, un clov, atunci abia am înțeles publicul. Și de-atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Da, Nechitușca, publicul mă aplaudă, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală, aproape o cocotă. Pentru ei sunt o ființă imorală, cum ți a mai spus. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine. Dar, domne, ăștia nu sunt josesc într-atât ca să-mi dea de nevastă pe sora lor, pe fica lor. Nu cred în public! Nu cred! v-ați schimbat la față, Vasile, Vasile. Mi-e frică. Facebook. Hai haideți să mergem acasă. Ah, atunci mi s-au deschis ochii, dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mă mai uit înainte. Am făcut pe măscăriciul, pe paiața, pe clovnul, perverteam mințile și, totuși, ce artist mare, ce talent mare eram! Mi-am îngropat talentul, mi-am străcit limba, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Groapa asta neagră m-a înghițit, m-a devorat. A început, am început, n-am simțit asta. Dar astăzi, când m-am trezit, m-am uitat înapoi și în urma mea am văzut 68 de ani. Numai acum am băgat de seamă că sunt bătrân. Cântecul ăsta s-a sfârșit! Cântecul s-a sfârșit! Vasile, Vasile, dragul meu, hai, liniștește-te! Radio Iași. Dumnezeule! Petrușca Igorca! Și când te gândești ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dictiune, ce glas frumos aveam, toate s-au dus. Da. Neluca lui Ivan cel groaznic, m-am fiat. Da. Umbra lui din groapă m-a numit Dimitri! În jurul meu a adunat noroade și mi-l-a dat pe boris pradă răzbunării. Sunt țarivici Și ajunge! Mi-e mă înjosesc în fața unei poloneze. Stai, stai, ce zice? Ascultă! Ascultă fragmentul ăsta din regii Lir. cerul mă se dezlănci, plou. Suflați până vor crepa vântur, vânturi. Suflați, înfuriați-vă mai tare, voi uragane. Cataracte treceți, fârlează, să le încennecați valuri. Voi focuri de pucioase, uiți ca gândul. Ștafete ale trăsnetului care despică vechi sejar. Hai, pârjoliţi jolițim aceste temple albe, hai de tunet a tot scuduitor, sfărâm globul, Ti naturii să le spulber și să se risipească în vânt sămânța ce scoate în oameni nerecunoştinţa. Dăm replica nebunului, hai, dăm repede replica nebunului, nu pot să aștept. Tăicuţule, la căldurică în casă e mai bine decât afară în ploi. Intră înăuntru și cere fetelor binecuvântarea. E o noapte căreia nu-i pasă nici de înțelept, nici de nebun. Hai, urlă, scuipă, ars, țâsnește, varsă, Poi ploaie și furtună, pânți și trăsnet, Nu-mi sunteți fiice, nu vă-nvinuiesc stihii că sunteți rele, nu v-am dat regatul, nici nu v-am spus copiii mei, nu mi-am dat punere, Ce putere, ce talent aveam, ce artist am fost o da, da, da. Să mai zicem ceva. Da. da, încă ceva. Să ne amintim de vremurile de demult, vremurile de demult. Da, da. <laughs> Uite un fragment din Hamlet. Da. De exemplu, ei încep, de unde, de unde, de unde. Aha. Uite flautele. Să văd și eu unul. Și ca să închei cu voi, De ce umblați să mă trageți de limbă de parcă ați vrea să mă trăiți într-o cursă? O, stăpâne, dacă sunt prea îndrăznețe pentru că dragostea mi-e prea nestăpânită. Nu înțeleg cum vine asta. Vrei să cânt puțin din fluier? Nu pot stăpâne. Te rog. Credeți-vă că nu pot. Îți cer. Nu știu nici cum să-l țin, stăpâne. E tot atât de ușor ca și cum ai minți. Îți plim degetele pe acest răsuflători, sufle aerul cu gura, privește, uite-te la ele. Dar nu le pot face să scoată niciun sunet armonios. Nu mă prigep să câmp. Atunci uite-te cât de puțin mă prețuiți pe mine. Fiindcă te lauzi ca știi să cânți cu sufletul meu dar iată că nu ești în stare să scoți niciun singur sunet din el la naiba crezi că e mai ușor să cânți din mine decât dintr-un fluier consideră-mă ce instrument vrei dar oricât mai răsăci, tot noi să mă facă când bravo bis bravo bravo bis ah, da ah. Cine spune că sunt bătrân? No. E o prostie, o minciună, no, no. nu sunt deloc bătrân. Toți spori mei respiră forță. asta e tinerețe, violiciune, viață, Nichitușca. No, no. Unde talent nu există, bătrânețe. Ai nebunit, Nichitușca. No. Ce ai pierdut mințele? Stai, stai puțin, lasă-mă las să mă revin. Ce talent aveți, Vasile, Vasile? Ce talent, să mergem, da. să ne schimbăm. Nu există bătrânețe, da. în tot e o prostie reală, De ce plângi? Prost mai ești, bătrâne. Ce-s lacrimile astea? Nu-i bine, uite, asta nu-i bine. De ce te uiți așa la mine? Hai, vino un vin n brațile mele. Nu trebuie să plângi unde artă, unde e talent, nu-i nici bătrânețe, nici singurătate, nici boală, până și moartea ceva relativ. Nu, nu, Nichitușca, cântecul nostru s-a sfârșit, s-a da, dus talentul. Da, da. Sunt o lămâie stoarsă, o umbră, un cui ruginit și tu, un șoarece bătrân de teatru, da. sufler. Haide, s-a dus talentul. Da. Nu mai sunt bun decât de soldat în alaiul fort în Ah, se poate că și pentru asta sunt prea bătrân. Dar îți aduce aminte, Nichitușca, de fragmentul ăsta din hotelul? Adio, fericire! Adio, oși cu coifuri și panașe, Și lupte vitejești, unde mândria-i o virtute. Adio, nechezatul de armăsare în goană, Voi trompete și tobe, și voi fluirește lupte. Adio, steagregesc și orice slavă, Plăcerea de-a lupta și strălucirea nemăsuratei glorii, de a -nvinge. Un adevărat talent! Adevărat talent! Nicitușă, acum voi pleca din Moscova. Aici nu mă voi mai rentoarce nici când, plec fără să arunc în urmă o singură privire. Voi căuta în lumea asta largă, un colțușor mai fericit, să pot, să pot trăi! trăi. Ați ascultat Cântecul Lebedei, scenetă dramatică într-un act de Anton Pavlovici Cehov. înregistrare Radio Iași. Distribuția a fost următoarea. Vasili Vasilici, Ion Lascăr, Nikita Ivanici, Gelu Zaharia, povestitorul Emil Coșeru, ilustrația muzicală Ioan Teodor. Acest spectacol a fost realizat de Ion Lascăr și Gabriela Campanu.